Дружиною тобі не буду, ніколи. Тільки рано й вечір молитимусь за тебе. Стояла, як біль, біла, тільки очі великі глибокі сяла якимсь дивним сяєвом на схудлому, змарнілому обличчі. А він мовляв її, силкуючись добрати слів таких, щоб заняти їй серце з глибока. І займав, займав так глибоко, що, може, і сам того не знав як, але не міг її слова побороти. З тим пішов із хати, а вона, сама залишившись, похилилась на пів, припала до дитини та й заніміла. Тільки здригалося тіло, знеможена хворобою й пекучим горем, тільки боліла душа якщо ніколи не боліла, мов прощалася з усім, що є красного та ясного в житті, з усіма пахощами, теплом і світом його. Зінько йшов і думав про те, що йому робити. Не любив покидати того, що починав. Постановив перечасувати, поки Левантина заспокоїться та роздумається, побачить, що так ліпше, як він каже. А тим часом мав порадитись поговорити про це з батьком. І незабаром, бувши з їм на самоті, заговорив, що хоче сватати Левантину. Як то? спитав старий Сиваш, дивуючись. Зінько почав розказувати, як і що він про це думає. Старий аж розсердився. Що це ти, сину, вигадав, хіба ж так годиться? Чи тобі нема отецької дочки, що ти якусь хобойду з дитиною береш? То ваша онука тає дитина, тату. Що ти мені вибиваєш очі тією онукою? Хіба я їй волів Романа до себе пускати? А тобі гріх великий, що ти надумав братову покритку брати? Увійшла мати, довідалась про що мова, і ще гірш напалась на Зінька. І не вигадуй мені, і слухати того не хочу. І очі мої на неї не дивляться, поки я в хаті, вона в хаті не буде. Зінько почав сердитись. Вам хочеться багатої собі невістки. А проте не думайте, що нам усім треба дбати, щоб Романію гріх спокутувати, за напащену дівчину обрятувати. Ніхто її не занапащав, оступалась за Романа мати. Сама до його бігала. — Коли набігала, то нехай з тим і панькається, а в моїй хаті не буде її. — Якби її Роман брав, — озвався батько, — я не то не боронив би йому, а ще й звелів би. Може, вона мені і не підмислі. Та вже коли так сталося, то треба. А тобі не годиться гріх. — Гріх? — сказав Зінько. «Ніякого тату гріха тут нема. Гріх покинути покривджену дівчину, напотало людям. А зробити їй добро, покрити тую кривду, це не гріх». «А вже ж, розсердився Сиваш, ти знаєш, мовди таки поробили, що за батьків розумніші. Спокон віку гріхом було, а тепер уже у вас добром стало. Не все, тато, те правда, що спокон віку правдою». Серед людей славлено. Це теж краще, не дратуй мене. Не за нас воно сталося, так не за нас і перестане. А ти мені й тей... з думки викинь, Бо я того ніколи не допущу. Зінько побачив, що батько вже заткнувся, То тепер не переважиш його. Надумав поки мовчати, А самому своєї думки не кидати. А тим часом у Левантини новий був клопіт. Дитина не здужала. Баба Оліночка казала, що це, мабуть, того, що Левантина тоді впала. Воно до того й підходжа було, бо дитина кволилася і коволилась, та, виживши тільки два тижні, умерла. Левантина йшла за маленькою троною і плакала гірко, бо це вже не дівчина була. Що її дитина світ зав'язала, А була це втомить уже мати, Що втратила частку